Ти їм, Якова, скажи, щоб вони нас не боялись. Скажи їм, що їх жменька, а нас онда скільки, і що ми їх не зачепимо, нехай лише скажуть, хто вони, чиї і куди. Яків застріляв камінцями знову, потім наставив уже друге вухо, і так, нічого у відповіді не почувши, сказав, «Не турки вони, Петре, бо не розуміють». Як на турки? Може, ти сам забув балакати по-турецькому і тарабаниш до них по-татарськи? Тоді Петро говорив з ними сам? А то забув, забув. Якби забув, той не говорив би. Не смішився. Образився Яків, і його ржава шия втягнулася о плечі мало не з головою. Гали-бали, гала-бала, вже й надувся, сказав Якову Петро. Тоді забалакай з ними ще по якомусь, по якому ти ще вмієш? Більше не вмію, ні по якому, аби вмів, то забалакав би. Яків кинув на голову шапку і пішов до коня. Що ж робити? переступив з ноги на ногу Петро, брати їх із собою, та на біса вони нам здалися, як і коли ми будемо з ними морочитися, а лишимо тут. Он буджаки з бур'яні виглядають. Гаплик їм буде ще до вечора. Гей ви з бородою, показав нагайкою Петро на дідка. Благенький, ніби сизий димок, дідусь з трьома срібними волосинами на підборітті склав човником горіхові долоньки і, не перестаючи кланятись, підійшов до Петра. «Скажіть, діду, я...» Петро відкрив рота... Показав собі на губи нагайкою і повторив. Я, я, я, я, якнув сірими губками дідок. І дрібне його личко болісно зморщилось, мов ненароком наштрикнулося уночі на будяк. От молодець, зрадів Петро. Тепер скажіть діду. Коз, коз, коз, коз. Коз прошелестіли дідові зморшки. «Коз!» повторив за дідко вже й Петро і оглянувся на козаків. «Тепер діду! Зак! Зак! Зак! Зак! Зак!» б'ючи поклони, прошамкотів котів дідок-воячок. «А як буде разом? Коз і додати до нього Зак! Разом буде Козак! Я Козак!» І Петро тиснув на гайкою собі у груди. «Я козак!» «Я кізяк! Я кізяк!» Хитнув волосинами дідок і шкрябнув нігтиком свої груди. «Та не кізяк, діду!» – скрутивсь Петро. «Ви не кізяк!» «Кізяк» – то не те, кізяк – то інше. «Упу!» – кізяк. «Упу!» – кізяк закивав головою старий і озирнувся на своїх одноплемінників. Гостроверхі його земляки на випередки закивали головами. «Кізяк! Кізяк! Ну що ти з ними будеш робить?» спитав жбур козаків і підійшов до дідка ближче. «Я козак! Я козак Петро Жбур! А ви, діду, Упу? А ви хто?» Упу жалібно подивився на Петра, схилив білу запушену голову, і по його волосинах потекли сльози. Упу кізяк. Упу кізяк. От собі і маєш. Навчив, сказав Яківшийка. Покинь його, Петре. Бачиш, реве старий. Теж мені знайшовся учитель. Я ж не ти. Скинувся на Якова Петро. «Я чужих, мов, не вчив. Я в турків у полоні за отарами не ходив». Яків схопився за шаблю. Та ж бур як спалахнув, так відразу ж і охолов. Очі його посмутніли, і він тихо сказав. «Якове, ну ти що, хіба ти не бачиш, який я дурний? Ну скажи, Якове, не бачиш?» Яків розвернув коня, від'їхав від Петра і від сотні, зупинився біля мертвого верблюда і став дивитися в степ. Посмутніла й сотня. Кожному козакові, коли не згадалося, то подумалося, щось видно своє. Хто на кого робив, хто кого хотів підім'яти, хто, як і Яків, побував у татарськім чи в турецькім полоні та мало що з ким було. Петро дивився на Якова, на козаків, незатишно стояв поміж ними, дідом і гостроверхими, ні в тих, ні в сих. Сотня мовчала. Яків обернувся спиною, дивився в степ, і цим у жіночих халатах заціпило теж. «Що?» – Петро оглянувся. «Та й йому лише почулося, що до нього хтось обізвався». Ніхто до нього не обзивався. То, видно, пух залетів коріпоці в ніздрю, і він пирхнув. Петром тіпануло. «Ще й ти тут, стерво, розпирхалося. Ти що? Я тебе питаю, пирхати сюди проскакало. Скучило сухоребри за нагайкою?» Від отаких бурових слів коріпочка змалів іще більше. У його темно-вишневі очка, наче хто налив гіркої свиріпової олії. Він гойднув головою і туди, і сюди, де б це її сховати. І вже був нахилив і сховав між ногами, як знову, де не візьмись, цей периновий пух забив йому обидві ніздрі. Куріпочка – а б так, що навіть орел на плечі кам'яної баби по той бік Дністра Стріпнувся і подумав було злетіти «Будеш ти мене сьогодні згадувати, пирхавко без вуха!» Пообіцяв Петро і раптом запирхався від пуху сам Схопився за живіт, бо його аж знудило А коли на силу відкашлявся, то спитав «Що будемо з ними робити, панове?» «Якове?» Я до кого скажу, чи як?